«Заспокоїти Анну і переконати Хорасана, що її обдурили!» Після цього вона подалася до Дмитрія сказати йому про ворожі підступи. Теодосій зайшов до твердохліба на підпитку. «Збирайся!» «Куди? На весілля!» «Що, тебе кличуть? А як же?» «Сам князь кликав?» «Ну, не сам князь, а чого казав, що звелів князів усіх кликати?» Оце так, оце віриш, що без нас весілля не відбудеться. І як же бояри без нас гулятимуть, не зуміють, глузував твердохліб. А ти, гечик, вирядився. Теодосій стояв у чорному порваному кафтані, в постолах, зв'язаних мотузям, і в шапці, на якій колись було добре хутро, а зараз лишилася порепана шкіра. Ходімо, твердо хліб. Все таки бачу, князь до людей ласкавий. Не знаю, як далі буде, Отого б київського і гумена князем зробити. Тоді б згинули люди, перегриз би всіх. Теодосій згорбився, надовгу би прищулився, перекрив рот і гунявим голосом зашепелявив Братіє, помолимось грішні ми, як вівці, без пастиря. Твердохліб зареготав, а Ольга відвернулася і перехрестилася. «Який богохульник!» «Ольга!» – зробив серйозне обличчя Теродосії. «Хто?» «Я богохульник». «А ну, хрестись би, поклони грішниці!» «Ти неправду сказала!» Твердо хліб ще більше зареготав. «Ага, піймалася?» «Я піду до ігумени і скажу, тут живе грішниця. Моліться, щоб у пекло її на тому світі не потягли». Ольга й справді замовкла. Не перелякалася, а так, задумалася. Цей Теодосій, може такий близько знайомий з попами. Чого доброго ще й на всю церкву оголосять. Прикуси язик Теодосію, гринула на нього. О, вірно мовила, буду кусати язик, буду. Хе, ще ж не їй нічого. Сідайте, щось насиплю. Ворота в кріпость навстіж відчинені. Нікого сьогодні не питалися, чого він до кріпості йде. З усіх кінців сунув люд. Коли Теодосії твердо твердохліб з Ольгою зайшли на дворище, дружинники нікого вже не пускали в церкву, бо там було повно. Теодосій зупинився. Та чого ж ми йшли сюди?» Він схопив Ольгу за руку і потяг до церкви. Ще не сягалась, їх таки не пустили. Але Дмитрій, що нагодився в цю хвилину, Підійшов до гурту і впізнав Теодосія, рятівника Світозари. Він наказав дружинникам пустити в собор Теодосія і Твердохлібів. «Нас ніде не затримають», – підморгнув Теодосій, – «ми скрізь пройдемо». В соборі справді було тісно. Всі хотіли подивитися на князівське вінчання, бо такі події трапляються рідко. До того ж і слава прокрасумсти Славівни пішла скрізь. Хоч і тісно було, та Теодосій пропхався аж до лівого криласа, тільки притулився спиною до стовпа, як у соборі захвилювалися, вели молодих. Урочистість пасувала до внутрішньої прикраси собору. Це був найліпший у Галичі храм, Успенський собор. Будував його князь Ярослав Смомисл. Запалився він бажанням спорудити будівлю велику, не гіршу, як Софійський собор у Києві, поставлений Ярославом Мудрим. Відтоді, як побував у Києві, заполонило його думки на стирлеве прагнення підняти таку ж будову, як Софія. І не давали спокою ці думки. Ще більше розібрала його заздрість, коли він поїхав у гості до свого тестя Юрія Довгорукого, і довідався, що замислює той «Великий собор вибудувати у Владимирі на Клязьмі». Просив уклін на тестя, щоб будівничого свого відпустив до Галича. На тому стояв, що Юріїві соромно буде відмовити в цій просьбі, адже мандрували по руській землі, в різні кінці, кам'яносічці, древоділі, у різних городах бували, різним князям будували. Натякав Ярослав Осмомисл на те, що певно із Галича на Дністрянського побували хитриці з очі, аж у Владимирі, що певно і Юєві щось будували. Так водилося вже, що люди, робітні будівники не сиділи на місці, а довідавшись, що князь будувати щось має. До нього йшли. Тому й різниці великої не було в будівлях у різних Руських князівствах. Одна ж земля, наша Руська, не вгамувався осмомисло, поглянь, і будівлі майже однакові. Допоможи, відпусти будівничого, бо помер мій. Нехай твій поїде та покажемо їм, а тоді й до тебе повернеться. Одну тільки людину прошу. Не погодився на це Юрій Долгорукий, мовив, що головний хитрець будівничий дуже йому потрібен, бо будувати багато замислив. І про Москву слово натхненне сказав Юрій, аж очі загорілися, бо вже в мислях вважалася вона йому городом, ширококрилим. Збирався туди Юрій їхати закладати твердиню, звелив дерево міцне возити для майбутніх стін кріпості Московської. «Думаю, так», – запально говорив Юрій Ярославові, – «що тут бути, городові, великому». Заплющився і знов відкрив із крістю очі. «Буде Москва усій руській землі серцем!» – вигукнув мрійливо. «Подумай тільки, з усіх кінців сюди можна їхати, а Москва не наче посередині. А схована вона від ворогів за щитом яким міцним, за лісом густим». Ніяк не погоджувався Юрій відпустити будівничого з Владимира, тільки й вимовив осмомислу у тестя, щоб головний будівничий на пергаменті вималював малюнок майбутнього собору, яка довжина та ширина задумана, та стін висота, та які прикраси ззовні і всередині.